Bon dia, benvinguts a aquesta roda de premsa en què ens complau presentar-vos el que serà la, la creació per primera vegada d'una càtedra universitària Figueres especialitzada en viticultura i enologia. És possible aquesta, aquesta càtedra gràcies a l'excel·lent col·laboració i predisposició que ha tingut la Universitat de Girona atès que s'emmarca dins del quadre d'estudis universitaris de la, de, la, de la Universitat de Girona. Per tant, és possible, gràcies a ells, que amb la seva amable oferta ens van posar d'acord de seguida, en poc temps, per poder implantar aquests estudis universitaris a Figueres. També agrair moltíssim la col·laboració del Consell Reguladora de la, de la Denominació d'Origen Empordà, que atès la temàtica de la, de la càtedra evidentment guanya un valor afegit si compta amb el suport i la col·laboració del que és l'Adeon Pordà i també presentar-vos els que seran la directora de la càtedra la senyora Carme Coll i el codirector Figarenc en aquest cas el senyor Eduard Puig Baireda, que no podríem trobar millor, millor persona diguéssim per perfil en aquest sentit de que fos codirector d'aquesta càtedra juntament amb la senyora Carme Coll de la Universitat de, de Girona. Aquí al meu costat tinc el vicerrector de la Universitat de Girona, Joaquim Puigvert, gràcies al qual ha estat possible aquesta ràpida i eficaç col·laboració, havent-s'ha aprovat per Consell Rector de la Universitat la setmana passada, eh, la, la creació d'aquesta càtedra. Per tant, ens complau, avui està en disposició ja de presentar-vos què serà, quin contingut tindrà, on s'ubicarà i una mica els plans de futur per a aquesta implantació d'estudis universitaris a Figueres. Una mostra també del, de, de cap on volem anar des de l'Ajuntament en el que és el tema, el tema també que ha estat sempre Figueres, d'estudis universitaris a Figueres, sí o no. En un moment econòmic com, com l'actual, en què hi ha una tendència a la recentralització del que són estudis universitaris o la concentració, per qüestions econòmiques sobretot, doncs creiem més important que mai que aquella idea de eh, si Figueres ha de tenir o no estudis universitaris per part nostra del, del, del govern actual, i així està parlat amb els tinents d'alcalde, tant en Manel Toro com en en Josep Maria Godoy aquí presents diguéssim el que volem és una implantació d'estudis universitaris especialitzats aquells que tenen un valor afegit en aquest territori com és aquesta càtedra de viticultura i enologia que a quin millor lloc podria estar que la capital de l'Empordà amb, un, amb una expansió en aquest sentit el que és el cultiu de la vinya i el vi i la producció i la distribució per tant Estudis universitaris especialitzats per territori arreu de, de Catalunya, creient que és el més adient en aquests moments i en aquest context el que podem tenir Figueres. Passo la paraula, ara sí, al vicerrector de la Universitat de Girona, Joaquim Maria Puigbert, que ens explicarà. Sí, moltes gràcies, molt bon dia, i és un plaer ser aquí aquest matí, aquest matí de tramuntana, eh, a la capital eh? de l'Alt Empordà i a Figueres. Eh, per la Universitat de Girona és una molt bona notícia la creació d'aquesta nova càtedra aprovada en el passat Consell de Govern de la Universitat, que, eh, diguéssim, suma al sistema de les 28 càtedres, actualment tenim 28 càtedres, estretament vinculades en el territori i estretament vinculades a un dels actius de la Universitat de Girona que és eh, l'existència d'una potent xarxa de ciutats mitjanes eh, molt dinàmiques des d'un punt de vista cultural, molt dinàmiques des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista econòmic. Eh, per tant, Figueres eh, és una d'aquestes eh, grans ciutats que tenim en el, la demarcació de la Universitat de Girona en, i per tant la Universitat de Girona és una universitat la, la rectora ho ha dit per activa i per passiva i a mi no em toca altra cosa que repetir-ho, és una universitat amb una gran vocació territorial amb una gran vocació de respondre a les demandes de l'entorn i, i respondre amb allò que sap fer la universitat que és amb expertesa amb coneixement amb, especial, amb estudis especialitzats per tant, com deia l'alcaldesa, aquest actiu de l'Empordà, que és el vi, que té una llarga i dilatada trajectòria històrica i que és un sector econòmic emergent, Eh, per tant és una oportunitat una d'establir de, els lligams entre la ciutat, l'Empordà i la universitat perquè les càtedres tenen la missió de, de fomentar la, la recerca i fomentar la formació en àmbits específics en àmbits especialitzats per tant aquest és un valor afegit de l'Empordà, és un valor afegit de la ciutat de Figueres i és un valor afegit per la Universitat de Girona eh? la professora Carmacoll que imparteix la assignatura de viticultura, pardon, d'enologia a la Universitat de Girona, doncs eh, assumirà la, la direcció per part de, de la universitat i un expert com el senyor Eduard Puig va portarà la codirecció des de, des de Figueres. Eh. Per tant, eh, em sembla que ens anem de felicitar tots plegats d'aquesta oportunitat, oportunitat i només agrair a l'Ajuntament de Figueres doncs el suport a aquesta nova càtedra i al Consell Regulador eh, de nominació d'Origen Empordà també eh, que està estreta a la, a la col·laboració i per tant ens sembla que, que és un gran dia, un gran dia i tot seguit diguéssim ja s'explicaran una mica quins són els objectius i l' primer pla d'acció d'aquesta flamant nova càtedra eh, de viticultura i enologia de sis Faixes de Roma. Perfecte, doncs gràcies Joaqui Maria. passaríem la paraula al codirector de la càtedra, el senyror Duard Puigbaireda. Molt bé, moltes gràcies. Bijorra voldria reprendre una mica les paraules del vicerrector el senyor Puigverd per um... Diu, el sector de la vinya i de Ville diu és un sector emergent, És un sector emergent a l'Empordat des de fa 2.600 anys. Eh, o sigui que vudic emergent ho és, però no és nou. Eh abans d'entrar em demanava diu, fes una mica la història Dic, home, digues, clar, si començo que el segle VII quan van arribar els grecs els, abans de Crist ho farem una mica llarg eh, però bé, en qualsevol cas jo eh, fora bromes el, el, el sector del via de la Villa i el vi no l'Empordà Realment és un sector emergent en el sentit de que, mh, ho he dit en diverses ocasions, no, no, no, no tinc un discurs nou a fer, eh, el model vitivinícola de la nostra comarca que ha sorgit després de la plaga greu de la filoxera, que no explicarem, eh, però el model sorgit de, de, de, eh, en aquell moment, a finals del segle XIX, es va agotar a finals del segle XX. Uh, i tot això va comportar un model nou de viticultura i d'empresa vitivinícola, o sigui la, la renovació dels cellers la la renovació varietal l'introduir enormes formes d'explotació i de propietat les condicions excepcionals que s'han demostrat excepcionals de la zona vitícola de l'Empordà la falda de l'Albera amb una climatologia i una, una, una defologia un terreny de caràcter doncs, excepcional per produir vins de qualitat ha fet que amb, amb pocs anys evidentment i això hi ha ajudat eh, i s'ha de dir ben clar eh, aquest, aquesta, aquesta revolució diguem-ho així, entre cometes de la viticultura i de l'enologia empordanesa és a partir de la, del gran estímul que va significar la creació de la donació d'origen Empordà, en, en aquell moment Costa Brava a eh, Empordà l'any 1975 per tant, tot això ha conduït a que els, els nostres vins evidentment es situessin eh, la Primera fila, en parker els productors molt bé, sí, molt bé en parker i eh, el que és més important, el consumidor, el consumidor eh, qualificat, el consumidor que coneix el tema, eh, ha acceptat els nostres vins, la, la presència dels nostres vins en els mercats eh, nacionals, eh, espanyols, i eh, internacionals ha sigut cada vegada més important. El nombre un altre, un altre fet significatiu, el nombre de noves empreses en el sector del, del vi ha crescut d'una forma espectacular no hi ha res més poruc que el diner no s'inverteix en un sector que no tingui perspectives de futur i el sector de la vinya i el vi té perspectives de futur eh, quan es va crear la denominació d'origen eh, a l'any 75 eh, hi havia 12 o 13 empreses eh, ho dic ben bé de memòria eh, que comercialitzaven els vins de l'Empordà com a tals en aquest moment em sembla el president en tot cas em rectificarà estem al voltant d'entre 45 i 50 el qual vol dir que amb aquesta comarca, amb el vi d'aquesta comarca amb la vinya d'aquesta comarca eh, el sector hi ha cregut eh, i llavors una, una, una comarca vitícola per ser completa ha de tenir, bueno, ha de tenir una vinya, ha tenir uns viticultors ha tenir unes empreses, ha tenir unes inversions ha tenir una comercialització per eh, però ha de tenir eh, una denominació d'origen que reguli i que, que faci la promoció i faci les funcions eh, que li corresponen eh, jo a vegades dic però m'ha de tenir una cofredia que es disfraci i faci les comèdies aquelles que de tant en tant s'han de fer per, per, per sortir una mica de, de, de la rutina de cada dia però també ha de tenir una implicació o una connexió forta amb l'universitat que significa la docència, significa la recerca, significa els contactes amb altres estaments universitaris significa realment la, la modernitat des del punt de vista científic i tècnic per tant, amb la creació d'aquesta càtedra la, la comarca vitivinícola de l'Empordà ho tindrà quasi tot eh, o tot eh, per tant ens anem de sentir realment contents eh, eh, jo només voldria dir dos mots primer jo agraeixo les paraules de la l'alcaldessa hi hauria moltes altres persones que haurien pogut eh, assumir el, aquest, aquest càrrec que m'han ofert Uh, però bé, el, el, el fet d'haver, possiblement d'haver estat durant 15 anys uh, impartint analogia a, a la pròpia UDG, doncs els ha els hi ha aconsellat doncs, de fer-me aquesta oferta amb un jubilat però és un jubilat que alguns de vosaltres ja sabeu que és un jubilat actiu uh, en segon lloc, justificat molt breument el, el nom que s'ha donat a la càtedra aquesta càtedra inicialment neix sense, sense nom però es va suggerir a mi em va semblar que que era un, un acte de justícia recordar el nom de Narcís Fagis de Romà eh, perquè sovint tenim el, el, la tendència a recordar els, els personatges públics els personatges eh, polítics els personatges eh, que han estat en el món de la cultura però a vegades els emprenedors els, els, els industrials etc no els recordem prou bé Narcís Fagis de Romà que no té un carrer a Figueres... Uh li hem donat una, aquest, el nom d'aquesta càtedra, perquè no sis de Romà va ser el personatge més actiu en l'agricultura i per tant en la viticultura em, empordanesa del segle XIX, eh, i especialment actiu en el moment de l'invasió de la filoxera. Eh, per tant, jo em sembla que l'Empordà li devia un cert rec... la vinya empordanesa devia un cert reconeixement a Narcís Fages de Romà per tota la lluita que va tenir, que va fer per de la filoxera, per el crei la la creació de la Granja Escola de Fortianell amb les publicacions agrícoles que va fer i per tant em sembla que amb aquesta càtedra rendim homenatge a un homenatge a un viticultor i a un gran defensor de l'agricultura empordanesa jo no tinc de dir res més Moltes gràcies Eduard doncs passaríem la paraula a la Carme Coll que és la directora de la bé, de la càtedra Moltes gràcies i gràcies per la confiança que m'he donat Al principi eh, una mica que ja han comentat els objectius una mica d'aquesta càtedra, que són doncs els de promoure l'estudi, la recerca i el coneixement dels vins de la zona, tant en la part doncs, de fomentar també el que fa referència a totes les tècniques eh, que s'han d'aplicar per obtenir una, mica una, una, una viticultura moderna, eh, adequada per tal de poder obtenir una matèria prima adequada. Aleshores, tant, tant el que fa referència a la viticultura com a l'enologia, tenint, doncs, per tot aquell conjunt de coneixements, tant tècnics i científics, per poder eh, elaborar el vi. Quines són les actuacions, en principi, que tenim previstes a dur a terme eh, en aquesta càtedra? Les actuacions se centren una mica amb camps una mica diferents eh, però que estan relacionats entre ells. Em, eh, pensem amb l'organització de cursos de formació algun d'ells de matèria doncs no, de, no no reglada com poden ser el, el camp de l'anàlisi sensorial eh, per tal de poder eh, organitzar eh, activitats dirigides a la formació doncs, de degustadors professionals un altre cursos també eh, de reciclatge o formació encaminats també eh, orientats tant eh, a viticultors com a personal del celler. Altres activitats també relacionades eh, poden ser doncs la... impulsar la, la recerca i la... i la divulgació de temes relacionats a la vinya i el vi i fomentar també la, la col·laboració amb altres departaments institucions departaments de la universitat institucions el sector el sector privat, les empreses de la zona, entre altres coses. realitzar també eh, programes de postgrau, la possibilitat de eh, ajudar, subvencionar, promoure eh, publicacions, alguna tesi doctoral relacionada amb el sector tant científic com cultural. aquestes podrien ser, entre altres, doncs algunes de les activitats que podríem eh, desenvolupar en el llarg d'aquests tres anys. Actuacions per aquest primer any doncs podríem hem pensat eh, d'entrada també... Eh, fomentar una mica eh, aquest sector de les guies de guies anoturístics, eh, cosa també nova en aquests moments, degut doncs, a l'interès del turisme en aquestes comarques, eh, juntament doncs amb el DARp i amb altres institucions, eh, programar jornades i conferències, Eh, en temes relacionats d'interès relacionats amb el sector, tant de la viticultura com de la i per últim també doncs, eh, patrocinar la col·laboració amb, a, amb, a, amb la facultat doncs, possiblement de història o o de geografia, també beques, alguna beca doncs de doctorat per poder eh, realitzar treballs eh, per poder conèixer eh, relacionats amb el sector. I aquestes podrien ser donc algunes de les actuacions que podríem dur a terme al menos en, en aquest primer any. I en principi, això serie les, les actuacions que tenim, que tenim previstes. Gràcies. Gràcies, Carme, doncs, uh, per aquesta direcció. I passaria amb la paraula en en Josep Blanc, president de la, de la Déu Cordà. No, si vols, ja, ja arribem, ja. ja, ja hi heu... Si no, ja ens en direm. Que bona veu. Jo només en eh, dues paraules, en primer lloc, eh, dius que la comarca doncs, és una comarca... Eh, com com amb, la, amb el tema viticultura com molt bé s'ha dit aquí és una comarca doncs, que, que és un, una, una activitat molt tradicional de, de milers d'anys ja i que, que, doncs, que ha tingut les seves pujades, les seves baixades jo crec que en aquests moments eh, el sector ha fet un gran esforç però doncs, de la modernitat i, i de la promoció i, de la qualitat i, de la, i, i també a part de la qualitat s'ha de donar a conèixer i la promoció per tant també estem el tema de turisme i tots aquests temes intentem aprofitar totes les vies doncs, per donar a conèixer els nostres vins i per tant eh, com a dominació d'origen doncs, que ens hagi tingut en compte en aquest moment com eh, l'Ajuntament de Figueres com a tal doncs, ha pres aquesta iniciativa i ens hagi deixat participar i col·laborar eh, Uh, amb, amb, amb aquesta càtedra doncs jo crec, com ha dit abans el senyor Puig Baire, de, que és un bon coneixedor de, de, del sector de, de, i de la dominació d'origen doncs que per nosaltres eh, és una gran, gran satisfacció doncs poder a, a ser-hi i Jo vull felicitar doncs, l'Ajuntament en primer lloc perquè a part de ser la capital de Figueres doncs, exerceix com a tal eh, fent que, pensant amb la comarca pensant amb aquesta activitat per, per orteges, nosaltres Uh, i vull eh, també doncs, que hi ha hagut aquesta recepció per part de la de universitat eh, en poder doncs, portar a terme aquesta càtedra i també doncs, crec que la figura de, de l'Eduard com a codirector era imprescindible eh, és, és, és, doncs, u, u, u, deix, que ell no hagués estat en aquí jo crec que ha sigut una, una pèrdua d'un bon coneixement i, de, i que doncs, és una garantia doncs, que, pot, eh, que pot tenir un bon èxit com a tal, vull dir, com a coneixedor també de, de, de, del tema vitivinícola i sobretot del tema comarcal I jo, res més eh, doncs, irem viant i irem tirant endavant i, i conteu que la dominació d'origen doncs, estarà en, al vostre costat i participant amb molt de gust en aquest tema Molt bé, doncs, eh, vistes aquestes eh, explicacions per part de cada una de les institucions implicades i per part de la directora i el codirector de la, de la càtedra, no sé si teniu alguna pregunta més respecte a la, la mateixa. Sí, Sí, s'ha pensat, diguéssim, en una ubicació, o sigui, el, ha, de, ha de tenir una seu física, en aquest cas seria d'entrada la Fundació Clerquí Nicolau, al carrer Nou, un lloc cèntric on eh, directora i codirector tindrien els seus despatxos, sense prejudici de que el contingut concret de la càtedra requereixi algun laboratori, que llavors es podria comptar amb altres espais, com podrien ser a l'Escola d'Hostaleria de Figueres, o més endavant desenvolupant també un cop s'hagi acabat els elements comuns o que falten a casa Empordà, també podria ser un lloc on, on tenir algun, algun protagonisme en aquesta càtedra. Per tant, seu física, domicili social, diríem, és Fundació Clerquina Nicolau al carrer Nou i a partir d'aquí pot tenir extensions o, o instal·lacions complementàries com serien, o fer, fer servir espais ben bé del que és Escola d'Hostaleria de Figueres i altres espais, i fins i tot a nivell de comarca, a nivell de, de cellers que després tin també a participar. per tant queda obert i ja hem en quan espaïos utilitzables. És eh? en funció del, del, del contingut concret d aquells estudis que s'hi realitzin eh, realment aquells laboratoris que fagin falta, aquells cellers que fagin falta, llavors seria establir col·laboracions amb altres equipaments. Això comença ja aquesta, aquest, aquest, aquest, aquest, el gener, eh? que sí vam, vam parlar del gener, sí. Comença el gener. Una idea més o menys d'inscrip, d'una pròviga d'inscrip, o com ho Bueno, sabe. D'inscrip. Inscripcions de alumnes. No aviam. No és que Carme no, és clar, inscripcions no, no, no, això no, no és una facultat universitària eh? no, aquí no hi ha, no hi ha matrícula eh, o sigui puntualment eh, la, la càtedra pot muntar un, un congrés, un simpòsiu un cicle de conferències o uns cursos de reciclatge <coughs> Perdoneu oh. eh, no us duraré gaire Perdoneu eh... <laughs> Ah, però, per tant, les inscripcions són puntuals eh, a cada una d'aquestes activitats. Hi haurà algunes activitats que no caldrà potser ni inscripció. Eh, o sigui, la, la, la, eh, hem d'entendre de, que, que la càtedra no és, no és estrictament una... Un, un, un departament universitari dedicat estrictament a la docència. Farà activitats docents, farà activitats de reciclatge, de formació contínua, però en farà d'altres que no, com poden ser publicacions, com poden ser col·laboracions, que sé jo, a, la, a demanda del, del, del sector, el, el Consell Regulador, i abans d'entrar encara parla, ja, ja parlàvem d'una cosa concreta amb el president i els viticultors estan preocupats per l'enfermetat aquesta de la, de la feridura de la vinya. Doncs escolteu, eh, ja ens hi posem, eh, muntarem una jornada tècniques, eh, puc lo prometre i prometo. Eh, Montarem una jornada sobre aquesta, aquesta, aquesta inquietud que té el sector perquè hem de respondre a la inquietud del sector. Eh, per tant, no, no, no, hi ha, no hi ha alumnes, no hi ha inscripcions, eh, de, per tot el curs, o sigui, activitats puntuals a les quals la gent assistirà, ja dicm normalment amb inscripció prèvia per saber quantes cadires has de posar però mm, vull dir que mm, són activitats que ja dir. van des de, des de la publicació des de fer una, un conveni de col·laboració, què sé jo escolteu, hi ha, hi ha una facultat d'enologia de, de, a la Universitat de Tarragona a Robins Vigili, amb la qual mm, volem mantenir bona relació i no volem trepitjar-nos ulls de poll eh, això va així, o sigui una, una mica pensem que hem de, hem de cobrir els aspectes tècnics i científics de, de, del, del tema de la, de la vinya i el vi a, a la comarca, però ens interessen, i potser una mica és una mica una neure personal meva, però en, ens interessa també cobrir uns aspectes que ja les facultats tradicionals d'enologia no cobreixen, que són els aspectes culturals relacionats amb el món del vi. En la nostra comarca, fins que no es desmenteixi, i moment ningú ho desmenteix, és la comarca més antiga de Catalunya per on entra la cultura del vi. Mm ja ho sabeu, al segle VI abans de Jesucrist hi ha, un, hi ha una placa de plom de eh, trobada amb púries que es diu, i de vi, que era un alberà eh, un alberà de, de, de comanda eh, fins que no ens desmenteixin això, podem dir que la nostra comarca és la que culturalment és per on, o sigui, és per on entra la cultura del vi a Catalunya mm, bé, potser ja es desmentirà eh, però en qualsevol cas pensem que aquest és un, és un valor afegit a tota l'evolució del sector a tota la millora de qualitat a, a tota la projecció que ha fet una, una, una millora espectacular els nostres vins es, es poden posar a qualsevol taula del món això fa uns anys no ho podíem dir tan fort i tan clar i ara ho podem dir claríssimament per tant, aquest aspecte cultural és aquest valor afegit que, a base doncs, del turisme, de, de, de, de, de, de l'enoturisme, de, de, de publicacions, de no sé què, doncs hem d'explicar, hem, de, hem de lligar, doncs, que, no sé, en Fagis de Climent parlava, del, del, en les ruixes de Llerç, parlava de la vinya empordanesa. La gent també ho ha de saber, tot això. Doncs bé, és una mica aquesta globalitat de, de, de, de, de mantenir se en el, en el lloc que ens correspon, però amb unes activitats de tipus diversos o sigui, entenem que ja dic que no, que no és una facultat universitària sinó que és una càtedra que tindrà activitats diverses, des d'activitats docents amb inscripció fins a altres tipus d'activitats que no caldrà una... aquest, aquest tipus de, de, de gestió, no? Sí. Mi, si se'n permet, i en la direcció que, que deia el senyor Puig Baireda, eh, les càtedres de la Universitat de Girona, i aquesta evidentment eh, ho compleix amb escreix, eh, sempre han nascut amb una voluntat interdisciplinària. Eh? Eh, per tant, quan feia referència als aspectes culturals en relació al món del vi, això ens obligarà eh, a col·laborar amb experts, amb investigadors d'altres disciplines que poden ser de història, geografia, literatura o antropologia eh? per posar quatre exemples de disciplines prou diverses i en tot cas el que sí és, serà cert que a mesura que aquesta càtedra vagi caminant i vagi projectant i es vagi complint el seu pla d'acció que ha dirigit que, que ens ha explicat la directora Carme Coll és eh, ben segur anirà rodejant-se de col·laboradors experts és a dir, hi haurà una massa crítica perquè tots els ponents tots els enòlegs, tots els investigadors relacionats amb el món del vi tots els experts amb la cultura del vi i l'univers del vi vinguin de la disciplina que vinguin, sens dubte passaran a ser col·laboradors de la càtedra, estaran en el Mègling alguns d'ells participaran en el Consell Assessor eh, per tant, eh, Figueres serà seu d'una càtedra en la qual, diguéssim, estarà el mapa dels experts en el món de l'enologia i abans eh, el senyor Puigvereda feia referència a la facultat d'enologia a la Universitat de Rubir i Virgili. És una molt bona oportunitat de, de, de col·laborar de col·laborar, doncs, amb aquesta facultat de la Universitat de Rubir i Virgili i per tant, des de Figueres, des d'aquesta nova càtedra, eh, reforçar i donar, dotar més coherència al sistema universitari català. Eh? Per tant, crec que aquesta idea de que les càtedres són una oportunitat de, de portar al el territori els millors experts sobre el seu àmbit temàtic eh, doncs, eh, és una oportunitat i, i segur que serà d'aquí pocs mesos ja començarà a caminar i fer-se realitat. Perdó, alguna pregunta més? voleu saber de la càtedra. sí, la, el conveni sí, de moment el eh? conveni és per tres anys en renovables, sí, renovables eh? bé, en aquest sentit també, doncs, dir que aquesta càtedra completa la que ja teníem d'altres càtedres universitàries aquí Figueres, eh, teníem la Maria Àngels Anglada i en tot cas s'ha extingit la de cultura contemporània ah, estem, en estem en un procés de redefinició de redefinició d'aquesta vull dir que volem apostar ben bé pel que, pel que ens interessa en aquests moments no? pel que entenem emergent com seria aquesta de viticultura i enologia i també potenciar la de, la de literatura amb, amb, la Àngels, amb la Maria Àngels Anglada Bé, doncs felicitar-nos eh, per haver estat capaços d'ajuntar aquestes sinèrgies ràpidament, amb interès de tots, eh, Universitat de Girona, Consell regulador de la DEU Empordà i Ajuntament de Figueres, i contribuir això al paper d'aquesta capitalitat de Figueres com a, com a capital de, de comarca vitivinícola, de l'Empordà vitivinícola, i fer de posar, com deia la... Com deia, vicerrector vice-rector de, de la Universitat doncs de Figueres, no? una ciutat dinàmica, encara més dinàmica, culturalment, socialment, econòmicament, que sempre ve bé, bé tenir-hi coneixement acadèmic de primer nivell, d'alt nivell, com seria una, una càtedra universitària. Esperem que tingui un llarg recorregut i un bon recorregut i que tingui qualitat, que això en principi està garantida però que desperti interès i que menys junti energies de, de recerca i de coneixement i d'especialització en aquest món de, de la viticultura i de l'anologia. Gràcies per venir i fins a la pròxima.